Ba, gaurkoan e, herri bilguneak deitutako e, ekimen baten inguruan itzein dugu herrira ekimenak e, deitutako guazen e, plazara Euskal Herriko hauzo ba, eta herri e, gehienetan, txoko guztietan eginen den ba, ekimena izango dugu larun bata hontan eta honetan zitzeiteko herrira ba, ekimeneko ba, laguna dugun Maria Daukogu gurean, kaixo egunon? Kaixo egunon Bueno, aipatzen dugu, guazen plazara ekimena, azkeneko jabetea hauetan askotan entzun izan dugu, eh, kampaina eh, bueno, ba, luzea izan da, eta helburu batekin edo elburu ezberdinekin, baina azken finean Euskal Perezoen eh, ba, egoera, gogora ekartzea, eta haien eskobidea baita ere aldarrik atzea Bai, hala da, hala da Euskal Herri guztian e, egingo den ekimen bat izango da eta bueno, pues leloak dioen bezala plazak betena ditugu kartzela kustutzeko. Bueno, aipatzen dugu e, irungo kasuan Zabaltza plazan izanen dela eta zenulako, bueno, ba egitaragoan antolatu dozu, no isa da ekimena. Ba bueno, gauzak hasiko dire 11 kaldera, bere momentu potentena 12 kaldera izango da. Goizean zehar e, txoko desberniak izango dira, ba presoen egoera e, azalduz, eta gero mosaiko bat e, egin nahi dugu 12 plazan bertan. E, horre girotuko ditu poz kale animazioa izanen da, eta pertsona aunitz hurbilduko e, direla espero dugu. Eta ba, pintxo batzuk ere izango dira eta bueno, pos, jai, jai giroan e, gure aldarrikap e, plazaratuko ditugu. Bueno, plazak bete irungo kasuan helburua da bueno, bosteun, eh, lagun inguruan piltzea, azkenko asteetan erretar ugari, hurbildu eh, izan dira, eh, bueno, irungo azioa kultural kartera eta beste choko eh, batzuetara beren izena emateko, bere parte hartzea konfirmatzeko, eh, masken Ma finian aipatu duzuena, es, eh? garrantzitsua dela ekimena honetan ba parte hartzea, larun bat hontan, esta. Bai, eh guretzat oso-oso garrantzitsua da eh bueno, ba, irungo eh herriko persona eta gehienez hurbiltzea e, gure helburua bosteune lagunekoa da hori batez ere mosaikoa eh bete alizateko, baina eh gustora hartuko agintuzke beste horren beste noski. Uh -huh. Eta bukatzeko esango dugu ekimenaren ekitaldi honen ontotik herri baskari aitare antolatu duzuela. Bai, ala da, bazkaria ekaten izanen da, ordu biterdietan, txartelak salgai ama boste urotan, e, bai azia eta bai zumila tabernetan, eta menu goxo goxo batekin, e, bueno, pos, e, ekitaldi honi amaiera emateko pos, betiko moduan gustora.: uh -huh. Osongi, esan barra dugu, ekitaldi edo ekimen honen ondotik, herriera ekimena aurrera egiten duela, atxikimenduak atxik jasotzen ari zaretela azkeneko jabete eta baitare baita ere, bueno, eragilas berein ekin biltzen ari zarete, beraz, eh, bueno, bakarrik gelditzen zaiguna da, eh, basan bezala, jende animatzea, larunbatean gerturatzea, eta interesa duenak, ba, herriera ekimenarekin eh, bat egiteko, ba, zuen gana aurbiltzea ez da. Hori da, hori da, azken finean, eh, jendeago gotxu da ilusio handiarekin, eta pues, denok elkarrekin lortuko dugu la gaude dudari gabe eta hemendik eh, animatu nahi zaituztegu gurekin bat egitera e, larumat honetan mm -hmm. ba eskermila zuei